Перед Бурею. «Вітаю, джентльмени! Генерали Полдер, генерали Крой! Бетот відступив аж до «Вайтфлоу» і видається малоімовірним, що він знайде більш сприятливе місце для зустрічі з нами». Бур різко вдихнув і з серйозним обличчям оглянув усіх присутніх. «На мою думку, цілком імовірно, що завтра буде бій!» «Шикарно!» – вигукнув Полдер і дуже самовпевнено ляснув в себе постигнув. «Мої бійці готові!» пробурмотів крой, піднявши підборіддя на один дюйм, як того вимагали правила. Двоє генералів і численні представники їхніх штабів гнівно подивилися один на одного з протилежних буків просторого намету Бурра, і кожен намагався перевершити свого колегу безмежним бойовим завзяттям. Споглядаючи їх, Вест відчув, що вишкір'ює зуби. Навіть дві банди дітей на шкільному подвір'ї навряд чи стали б поводитися менш зріло. Бур підняв брови і перевів погляд на свої мапи. «На щастя для нас, архітектори, що збудували фортецю в Дунберку, також склали досить детальний план навколишньої місцевості. Нам пощастило мати дуже точні плани. До того ж, на наш бік нещодавно перейшла група північан, що принесли із собою детальні відомості про сили, дислокацію та наміри Бетода. «Чому ми маємо вірити слову зграї північних собак»?» – посміхнувся генерал Крой. «Невірних навіть власному королю». «Якби принц Ладісла хотів їх слухав, сер», Вимовив Вест, то він, можливо, досі був би з нами, як і його дивізія. Генерал Полдер від душі захохотів собі під носа, і до нього долучились офіцери з його штабу. Крой, звісно, веселився менше. Він кинув убивчий погляд на протилежний бік намету, а Вест відповів на нього крижаною незворушністю. Бур прокашлявся і наполегливо повів далі. «Бетод утримує Думберську фортецю». Він постукав кінцем указки по чорному шестикутнику. Його положення дозволяє контролювати єдину важливу дорогу, що веде з Енглії, біля броду через річку Вайтфлоу, наш кордон з північю. Дорога підходить до фортеці з заходу і прямує на схід широкою долиною між двома лісистими хребтами. Основна частина бетодових сил стоїть табором біля фортеці. Проте він збирається піти в наступ на захід уздовж дороги. Щойно ми з'явимося. Буррова указка промайнула вздовж темної лінії, черкнувши по важкому паперу. «Долина, якою йде дорога, без ліса, поросла травою і педекуди дроком із голим камінням. І там у нього буде вдосталь місця для маневрів». Він знову повернувся до присутніх офіцерів, міцно тримаючи указку, і вперся кулаками в стіл перед собою. «Я збираюся втрапити в його пастку, чи принаймні вдати це. Генерал Крой?» Крой нарешті перестав свердлити поглядом Беста і понуро відповів, «Так, лорд-маршале, ваша дивізія має розгрунутися у бабіч дороги, а далі невпинно просуватися на схід до фортеці, заохочуючи, би тода піти в наступ. Повільно і не зупиняючись, без геройства. Тим часом дивізія генерала Полдера пробереться крізь дерева на північний хребет. Отсюди». Він постукав указкою по зелених блоках лисістого узвища, ставши безпосередньо перед позиціями генерала Кроя. «Безпосередньо перед позиціями генерала Кроя!» – сміхнувся Полдер так, наче йому виказували особливу прихильність. Крой насупився з відразою. «Так, безпосередньо перед ними!» Продовжив Бур. «Коли бітодові сили будуть повністю зайняті в долині, вам потрібно буде атакувати їх згори та вдарити по них із флангу». «Генерале Полдер, важливо зачекати доти, доки північани не будуть задіяні в бою остаточно, щоб їх можна було оточити, здолати і, можливо, покінчити з більшістю за один раз. Якщо дозволити їм відступити до бродів, їхній відступ прикриє фортеця, а ми не зможемо за ним погнатися. На підкорення Дунбрека в нас може піти не один місяць». «Звичайно, мій лорд-маршале», – вигукнув Полдер. «Моя дивізія чекатиме до останньої миті. Можете не сумніватись», – Крой пирхнув. «Це має бути неважко. Як я розумію, запізніли прибуття ваш фірмовий прийом. У бою не було би потреби, якби ви минулого тижня перехопили північан, а не дозволили їм себе обійти». Полдер наїжачився. Вам легко казати, ви тим часом сиділи на правому крилі і били байдики. Вам пощастило, що вони не пройшли там уночі. Може б, ви переплутали їхній відступ за атакою та втекли зі всією своєю дивізією? Джентльмени, прошу. заревів бур, гримнувши по столу у Бою вистачить на всіх в армії, обіцяю вам. А якщо кожен зробить у нього свій внесок, то буде й удосталь слави. Щоб цей план дав свої плоди, ми повинні працювати разом. Він ригнув, скривився і роздратовано облизав губи, тим часом як двоє генералів та їхні офіцери гнівно витріщились один на одного. Вест був майже готовий розсміятися, от тільки на кону стояли людські життя, у тому числі й його власне. «Генерали Крой!» – сказав Бур, тоном батька чи матері, що звертається до неслухняної дитини. «Я бажаю впевнитися в тому, що ви розумієте отримані накази». «Розвернути свою дивізію в лінію над дорогою!» – процидів Крой. А тоді повільно організовано просуватися на схід уздовж долини у бік Дунбрека, втягуючи в бій битода та його дикунів. Так, справді, генерале Полдер, сховати свою дивізію за деревами безпосередньо перед полками генерала Кроя, щоб в останню мить накинутися на північних покидьків і атакувати їх з флангу. Бур усміхнувся. Правильно. Дозвольте сказати, лорд маршале, що план відмінний, Полдер радісно потягнув себе за вуса. Можете не сумніватися, що моя кінота розітне їх на шматки? На! Шматки! Генерале, у вас, на жаль, не буде кавалерії, беземоційним монотонним голосом повідомив Вест. Ліс густий, і кінота вам там буде ні до чого. Можливо, вона навіть сповістить про вашу присутність північан. Ми не можемо так ризикувати. Але ж моя кавалерія, пробурмотів убитий горем Полдер, мої найкращі полки. Вони залишатимуться тут, сир. – промовив Вест, – біля ставки маршала Бура та під його безпосереднім контролем, як резерв. У разі потреби їх розгорнуть. А тепер він зустрів незворошним поглядом лють Полдери, тим часом як обличчя Кроя та його офіцерів розпливлись у широких охайних і геть безрадісних усмішках. – Я зовсім не вважаю, – процідив Полдер. Бур урвав його. – Це моє рішення. Є ще одна деталь, яку повинні врахувати ви всі. Є певні повідомлення про те, що би тот викликав підкріплення. Якихось диких людей, варварів із загір на півночі. Тримайте очі розплющеними, а свої фланги добре прикритими. Ви одержите від мене повідомлення завтра, коли настане час рушати. Швидше за все, до світанку. Ось і все. Ми справді можемо бути впевненими, що вони робитимуть те, що їм кажуть?» Пробурчав Вест, дивлячись, як дві набурмосені компанії вервочками виходять з намету. «А який у нас вибір?» Маршал, скривившись, гепнувся в крісло та поклав руки на живіт, насуплено дивлячись на велику мапу. Я б не став турбуватися. Кроєві нічого не залишається, крім як пройти долину і битись. А якщо до Полдера, я б не здивувався, якби він знайшов якесь виправдання, щоб сидіти в лісі і не виходити. лорд маршал з усмішкою захитав головою. І залишити весь бій кроєві. А якщо він самотужки поб'є не забере собі всю славу? Ні. Полдер нізащо не зміг би так ризикнути. Цей план не залишає їм іншого вибору, крім співпраці. Він, замовкнувши, поглянув на Веста. «Можливо, вам варто ставитися до цих двох із дещо більшою повагою». «Сер, ви думаєте, вони на неї заслуговують?» «Звісно, ні. Але якщо ми, скажімо, завтра програємо, один із них швидше за все опиниться на моєму місці. Що ж туди буде з вами?» Вест усміхнувся. «Мені на кінець, сер. Але моя ввічливість зараз на це не вплине». «Вони ненавидять мене за те, ким я є, а не за те, що я кажу. Я спокійно можу казати все, що заменеться, поки можу». «Гадаю, можете. Вони, хай їм грець, дошкуляють, але їхні примхи можна прогнозувати. Мене турбує би тот, Чи зробить він так, як ми хочемо?» Бур ригнув, ковтнув і знову ригнув. «Хай буде прокляте це клятина травлення!» Три дуба та шукач розвалилися на лаві біля входу до намету, виділяючись у натовпі ретельно накрохмалених офіцерів і вартових. По-моєму, пахне боєм, сказав Тридуба, коли до них підійшов Вест. Так і є, Вест показав на кроєвих офіцерів у чорному. Завтра вранці долиною пройде половина армії, сподіваючись втягнути ботода в бій, він показав на багряний почет Полдера. Друга половина піде в дерева, сподіваючись заскочити його зненацька, перш ніж він зможе втекти. Тридубо поволі кивнув самому собі. «Здається, добрий план». «Гарний і простий», – докинув шукач. Вес скривився. Дивитися на цю людину йому було майже нестерпно. «Якби ви не принесли нам ці відомості, у нас би взагалі не було плану». Процідив він крізь зуби. «Ви впевнені, що їм можна довіряти?» «Точно впевнені», – сказав тридубо. Шукач усміхнувся. «Дрижак нормальний, і я, зважаючи на те, що вивідав, думаю, що це правда». Обіцяти ясна річ нічого не можу». «Звісно, ні. Ви заслужили на відпочинок». «І ми б від цього не відмовились». «Я організував вам позицію в лівому кінці лінії, там, де закінчується дивізія генерала Полдера, серед дерев на висоті. Там вас точно не зачепити бій. Не сумніваюся, що завтра це буде найбезпечніше місце усій армії. Окупайтесь, розпаліть багаття, якщо все піде як треба, наступного разу ми поговоримо над трупом Бетода». Він простягнув руку. Тридубо, взявши її, усміхнувся. «О, це вже по-нашому, лютий! Тепер бувай!» Вони з шукачем посунули вгору схилом до межі лісу. «Полковнику Вест...» Він зрозумів, хто це, ще не повернувшись. У таборі було мало жінок, які б могли багато йому сказати. Катіль стояла у сльоті, закутана в чужий плащ. Вигляд у неї був дещо злодійкуватий, водночас дещо сором'язливий, але побачивши її, він усе одно чомусь відчув раптовий прилив гніву та з він знав, це несправедливо. Він не має на неї прав. Це було несправедливо, та від цього ставало тільки гірше. На думку йому спадало лише шукачеве обличчя в профіль та її гмикання. Така жахлива дивина, таке жахливе розчарування. «Краще піди з ними!» – промовив Вест із крижаною сухістю, ледве спромігшись взагалі хоч щось сказати. «З ними найбезпечніше!» Він відвернувся, та вона його зупинила. «Це ж ви були біля намету!» Нещодавно, вночі. «Так, на жаль, це був я. Просто прийшов подивитися, чи не треба тобі чого...» Збрехав він. «Я, насправді, гадки не мав, і з ким ти будеш?» «Я, звісно, ніколи не думала, що ви...» «Шукач?» – промовив він. Його обличчя раптом спантиличено скривилося. «Він? Ну, тобто, чому?» Йому хотілося сказати, чому він, а не я. Та він спромігся себе зупинити. «Я знаю. Знаю, що ви, напевно, думаєте...» «Тобі не треба переді мною виправдовуватись», – просичав він, хоч і знав, що тільки-но попросив її про це. «Кого обходять мої думки?» Ці слова він виплюнув значно саркастичніше, ніж хотів, але втрата самовладання його лише розізлила, і він ще більше втратив самовладання. «Мені начхати, з ким ти волієш трахатись!» Вона сахнулася і опустила погляд на землю біля його ніг. «Я не хотіла, ну, знаю, я дуже вам завинила, просто ви занадто сердиті для мене, ось і все». Вона посунула вгору схилом слідом за північанами, а вест витріщився її услід, не вірячи своїм вухам. Вона радо спить за тим смердючим дикуном, а ось він занадто сердитий. Це було так несправедливо, що він мало не вдивився своєю люттю».